Десь водили по якихось закопелках і нарешті почали заводити до якоїсь будівлі. То була нова тюрма, тюрма міста Н, наново організована після того, як усі тюрми, а їх було аж три, якими в цьому місті скористався Сталін, а потім Гітлер, було розгромлено. Розгромлено щасливим випадком, коли в хаосі Содому і Гомори дурні бомби вже самі собі вибирали шлях і об'єкт, зробивши випадково на диво мудре діло. Але що з того, коли тепер ось і серед руїн найперше знайшлося місце саме для тюрми? Розділ десятий. Довгий коридор освітлено двома лоєвими свічками. Це коридор школи. Сотенної річки на вулиці Широкій. Це химерне місто було розбито не на дільниці, а на сотні, бо колись це місто було козацьке, і ця вулиця належала до шостої сотні. Це не була стара будівля старого стилю – земського чи нового стилю – європейського, а шкільна будівля найновішого стилю – епохи соціалізму – Просто націоналізований колись у якогось буржуя житловий будинок і зайнятий пізніше під школу. А перед тим, як стати школою, цей будинок побував у ролі притулку для безпритульних, колгоспної контори, амбулаторії і ще чогось. Тепер уже, тепер це тюрма. І коридор цей, це коридор тюрми. Попід стіною вишиковано тридцять вісім щойно привезених в'язнів. Ліворуч у кутку стоїть столик. Біля столика стопився штаб. У самому центрі — начальник міліції. Постать начальника знайома, дуже знайома Максимові. — Стривай, хто ж це, хто це? — забилася тривожно думка. Нарешті Максим пригадав. Спочатку йому пригадався химерний сон. Звичайно, він у сни не вірив. Та ось пригадався сон, і він здивувався. Але перед тим сном був випадок. Це було півроку тому. До його хати прийшов гарно вбраний, напарфумлений і навіть підпудрований панок. Розкрив блискучий портфель, виняв якийсь папірець із печатками, і на підставі того папірця почав вимагати податок від Максима, як від фахівця-архітекта. Цифра податку була пригноблююча. Даремно Максим переконував, що такі фахівці тепер безробітні, та що людина, яка сама нічого не заробляє, не може платити. Нічого не допомогло. Їй зухвало і енергійно доводив, що Максим, як високий фахівець, таки мусить платити податки – Незалежно від того, чи він працює, чи ні. Спекулюйте, а платіть. Тоді Максим спитав, хто ж він? Старший фінинспектор при німецькому фінцамті і при міській управі. А хто цим от заправляє, хто нараховує? Я, я сам. Так, і чим же ви керувалися? Інтересами держави. Якої? Як то? Ви не знаєте, яка тепер наша держава? Ага. Отож, її інтересами я керувався, інтересами нового порядку, інтересами нової Європи, нового життя, культури і цивілізації. І пішов, і пішов, і скільки було в тому пози, пихи і упивання власною уявною величчю. Тоді Максим роздер папірця геть відчинив двері і сказав по-німецькому «Раус!» Треба було бачити, як той фінінспектор застрибав». Як він закричав, як зарепетував, і який він був при патріот новоєвропейський, який ентузіаст, як він загрожував, але все-таки Максим його вигнав. Потім той інспектор приходив з поліцаєм, але Максим знову його вигнав, написавши і давши йому записку до його начальника, керівника фінвідділу міської управи. Поступаючи так зухвало, Максим розраховував на те, що керівник фінвідділу, українець-земляк і добрий друг його і Миколи, був також таємно їхнім ідейним прихильником. І не помилився. Тоді, побачивши прихильне ставлення начальника до Максима, фінанспектор змінив тон. Як він затанцював, як він завихляв перед Максимом. А тим часом тільки він попобігав до Геста, докладаючи всіх зусиль, щоб викопати яму там і начальникові фінвідділу, і Максимові. Такий от випадок. А після того, вже кілька днів перед арештом, Максимові приснився химерний сон. Не би раптом перед ганком Максимового житла спустився на землю літак. А з літака виходить фінінспектор – при зброї, в мундирі офіцера німецької фельджандармерії, але з советськими відзнаками. І з наказом для Максима лаштуватися в далеку-далеку дорогу за несплачений податок. І ще щось таке вирзлося, але це основне. А тепер ось той інспектор поважний і набундючений, з великою, як на його зріст, папахою на голові, Стоїть тут у коридорі, оточений з свитою помічників. І тепер він уже в ролі і учині начальника міліції міста Н. Та його околиць. Поруч нього начальник тюрми Заяць, недавній ентузіаст німецької мотузки. А навколо них їхні помічники, якісь хлопці, неголені, ощирені, як не знати, які НКВДсти, з грізно запаленими очима. У начальника міліції в лівій руці папір, а в правій – револьвер. При вихідних дверях – купа вартових у цивільному. Але що вражає і зразу впадає в око, це те, що вони всі озброєні новенькими автоматами. Теж автоматники. Вони наставили ті автомати на в'язнів, і не було певності, що ті автомати – Раптом з дуру не почнуть самі стріляти від невправності цих цивілістів. Але уявлення про їх невправність було помилкове. Ті цивілісти були далеко не невправні. Ого, вони дадуть сто очків вперед усім гвардійцям щодо вміння володіти кулеметами, автоматами і усіма іншими знаряддями знищення людей». Начальник міліції обвів оком сіру лаву арештантів і з кінця в кінець подивився на папір, нахилившись до свічки і раптом спитав, «Де тут редактор із газети?» «Там!» — махнув рукою заєць на правий фланг, де стояв біля Максима Костик. Хоч він і не був редактор із газети, а тільки коректор, але відомо, що в такій спеціальній установі зовсім не сушать собі голови такими дрібничками». Яка різниця між редактором і коректором? Начальник міліції, поправивши на собі папаху і тримаючи револьвера в руках, пішов упродовж сірої лави людей, придивляючись у сірі вимучені обличчя. Будучи низенького росту, він усе мусив задирати голову. Максим заступив своєю масивною постаттю Костика і стояв понуро чекаючи. Начальник міліції порівнявся з ним. Глянув йому в обличчя і отетерів, втягнув голову в плечі, розгубився, а Максим нагнувся трохи до його переляканих очей і виразно, чітко і з тяжкою іронією промовив «Все одно податку не заплачу», аж Заяць зрозумів і засміявся, та враз урвав сміх і, вимитюкавшись хрипко, процідив крізь зуби двозначно. Нічого, заплатиш. Начальник міліції крутнувся на підборах і вернувся до столика. Він подивився розгублено в папір, а потім ще в якийсь папірець і промурмотів. А де цей ага? і розгубився знову, кинувши оком у бік Максима. Тут, архітектор, тут, промовив Максим глузливо. Тут, тут, додав Заяць, збагнувши про що мова. Начальник міліції кілька разів здивовано подивився в папірець, а тоді на Максима. Заєць теж зазирнув і протяг таємниче. м да В коридорі було кілька дверей, міцно закритих на недавно поприбивані засуви. За тими дверима чувся глухий гомін, гул. «Так — Так-так, — сказав нарешті начальник міліції, — а ми вас давненько ждемо. Це вийшло зовсім безглуздо, бо ця ж сама тюрма і міліція в цьому місті існували всього лише пару днів. «Струнко — Струнко! — раптом скомандував несамовито заєць. Максим тільки дивувався, спостерігаючи, який із нього першокласний спеціаліст від тюремних порядків. — Слухати уважно!